Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi illahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu alla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah يا أيها الذين آمنوا تقوا الله هق تقاته ولا تموتون إلَهُ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ سَقَالْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوتي الكرام سيكون درس اليوم عن بدء الوحي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم Para SWT, Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sulitul an kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah nabi kita junjungan kita orang yang paling mulia manusia yang paling mulia yang pernah ada di alam semesta ini yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah pemimpin penghulu seluruh para anbiya Sebagaimana sabda beliau ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamati wala fakhar aku adalah pemimpin seluruh anak keturunan anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang permulaan diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun sebelumnya kita akan sebutkan beberapa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terjerumus dalam praktek-praktek kesihirkan dan juga tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram yang merupakan adat jahiliyah. Ya. Kenapa Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjerumus dalam kesyirikan pernah terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jika Nabi menyeru kepada Tauhid, menyeru kepada Islam, maka dia akan dicelak oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi SAW tidak terjerumus dalam hal-hal yang tercela, apalagi dalam kesyirikan. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW beliau sebagaimana anak muda yang lain bergaul dengan pemuda-pemuda Quraisy, Bergaul dengan mereka ya. sehingga beliau dikenal dengan orang yang amanah. Dikenal dengan orang yang terpercaya, dikenal dengan orang yang jujur. Kenapa? Karena dari pergaulan mereka bersama Nabi, mereka mengenal bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan amanah. Di antara hal-hal yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa taala menjaga Nabi dari hal-hal yang dibenci adalah Allah subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud kepada berhala bahkan tidak pernah mengusap berhala dalam rangka mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Bahkan beliau yang merendahkan berhala-berhala yang disembah disembah oleh orang-orang Quraisy. Dalam satu hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ya, sedang tawaf bersama budak beliau Zaid bin Al-Haritsah radhiyallahu ta'ala Kemudian kita tahu bahwasanya di Kaabah, ya, di sekeliling Kaabah ada ada dua patung yaitu Isaf dan Nailah yang terbuat dari tembaga yang telah kita jelaskan bahwasanya Isaf dan Nailah adalah dua orang yang pernah bermaksiat berzina dalam Ka'bah kemudian Allah rubah menjadi patung. Orang-orang kaum musyrikin tatkala tawaf mereka mengusap dua patung ini dalam rangka mencari keberkahan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf bersama Zaid bin Harithah maka kata Zaid bin Haritsah "Falamma marartu" Masahtu bihi. Faqala Rasulullah S.A.W. La tam sah. La tam sah. Kata Nabi S.A.W. Tadkala aku sedang tawaf. Maka Zaidan Harithah. Aku pun mengusap berhala tersebut. Sebagaimana perbuatan orang-orang kau mesyirikin. Maka kata Nabi S.A.W. Jangan kau usap berhala tersebut. Ini Nabi belum menjadi Nabi. Masih. Pemuda biasa belum diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi fitrah Nabi SAW tidak suka dengan pengagungan terhadap berhala. Fakultu finapsi maka kata Zaid bin Haritha, aku berkata dalam diriku, la amusannahu hatta anzura ma yakun. Aku ingin mengusap tetap mengusap. Aku ingin lihat apa yang terjadi kalau saya mengusap nekat mengusap. Maka famasah tuh aku pun mengusap ya? berhala tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alam tunha. Bukankah kau telah dilarang olehku? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan ini. Oleh kerana tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembah berhala. Jangankan menyembah. Mengusap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan. Oleh karenanya, kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi, kita tahu orang-orang musyrikin berusaha mencari-cari kesalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dituduh ada saja kesalahan sedikit Nabi akan dijadikan argumen dan hujah untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi SAW pernah berbuat hal yang tercela, pernah mengusap berhala atau pernah sujud kepada berhala, maka ini akan diungkit oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia mengatakan engkau melarang kami menyembah berhala, bukankah kau juga dulu demikian? Oleh karenanya Allah jaga Nabi sama sekali tidak pernah jangankan sujud kepada berhala, mengusap berhala pun tidak pernah. Kemudian Nabi SAW juga tidak pernah minum khamar tidak pernah melakukan perbuatan yang nista, tidak pernah berzina, tidak pernah Ikut judi bersama mereka ya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang Batil yang dilakukan oleh Kaum musyrikin padahal Nabi SAW Bergaul berinteraksi Dengan pemuda-pemuda kaum Quraish Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tatkala pembangunan Kaabah Nabi SAW tatkala mengangkat batu bersama Pamannya Al-Abbas Maka Pamannya Al-Abbas memberi ide kepada Nabi Agar Nabi SAW Mengangkat sarungnya dan meletakkan di pundaknya sebagai alas untuk mengangkat batu agar tidak menyakiti pundaknya. Tatkala Nabi SAW ingin mengangkat sarungnya dan ini mengakibatkan akan nampak auratnya, maka Allah Subhanahuwataala menjadikan Nabi SAW pingsan sehingga tatkala Nabi sadar kata Nabi SAW ikatkan sarungku, ikatkan sarungku. Ya, karena tatkala itu di sebagian masyarakat jahiliyah ya, telanjang bukanlah perkara yang aneh karnanya kita debat di dalam sejarah-sejarah dalam hadis-hadis Nabi disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin tatkala mereka tawaf, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirahnya, kenapa sampai ada tawaf telanjang? Itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyatakan barang siapa yang datang dari luar kota, kemudian tawaf di Ka'bah Maka mereka harus menggunakan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy, Orang-orang suci Jika mereka tidak menemukan pakaian dari orang-orang Quraisy, Maka mereka tawaf telanjang untuk tawaf pertama Ini dilakukan oleh banyak orang tatkala itu Tidak menemukan pakaian yang bisa dipinjam Akhirnya mereka tawaf, tawaf telanjang Oleh kerana Nabi SAW tadkala, pada tahun 9 Hijriah Nabi SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhaji, kemudian Abu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengiklankan tatkala itu memberi pengumuman Allah yahudja ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil bayti urian kata Abu Bakar sungguhnya setelah tahun ini, tidak boleh ada seorang pun musyrik yang tawaf di Ka'bah dan tidak ada boleh seorang pun yang telanjang yang tawaf di Ka'bah meskipun telanjang merupakan hal yang sebagian orang menganggap itu biasa di zaman tersebut, di zaman Jahiliyah. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mengangkat sarungnya untuk meletakkan sarung tersebut di pundaknya. Akan Nabi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun pingsan sebelum mengangkat sarungnya untuk diletakkan di pundaknya. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji sebelum beliau ya, diangkat menjadi nabi. Kita tahu bahwasanya kaum musyrikin Arab mereka juga berhaji. Dan ini sering saya ulang-ulang bahwasanya kaum musyrikin Arab mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka umrah, mereka tawaf dan juga mereka melaksanakan ibadah haji. Tetapi orang-orang kafir Quraisy yang mereka menamakan diri mereka dengan hums yaitu orang-orang yang apa namanya fanatik dalam agama ya. Ya artinya dari ahmas yaitu mereka tatkala melaksanakan haji tatkala mereka Wukuf, mereka tidak wukuf di Padang Arafah, Mereka wukuf di Muzdalifah Kenapa kata mereka Kami adalah ahlul haram Kami adalah penduduk asli tanah suci Dan kami tidak mau Tetkala melaksanakan ibadah haji Kami keluar di tanah halal Karena Arafah tanah halal Jadi Mekah itu ada tanah sucinya Tanah haramnya, ada tanah halalnya Semua mikot-mikot seperti Ju'orana Kemudian Tanaim Ini semua tanah halal Seorang yang ingin umrah Dia harus ke tanah halal baru masuk ke tanah haram di antara tanah halal, yaitu boleh berburu dan yang lainnya, adalah Arafah. Dan kita, jemaah haji tatkala melaksanakan ibadah haji, wukuf kita di padang Arafah. Akan tetapi, orang-orang kafir Quraish, mereka tidak mau wukuf di padang Arafah. Mereka wukuf di musdalifah. Akan tetapi Allah subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW. Nabi SAW tetap di padang Arafah. Padahal belum jadi Nabi tatkala itu. Belum ada wahyu. Tapi fitrah Nabi dijaga oleh Allah, sehingga dia tetap tidak mau ke bekuti mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Quraisy dalam beribadah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala dalam sahih Bukhari mengatakan, "Adlaltu baitran liyauma Arafah." Fa kharajtu atlubuhu. Jubair bin Mut'im Mut mengatakan, "Pada waktu di Padang Arafah yakni haji musim haji. Ini musim haji sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, yaitu musim haji di zaman orang-orang kafir Quraisy. Aku kehilangan ontaku, kata Jubair bin Mut'im dan dia masih musyrik pada kala itu. Maka aku pun keluar itu, Saya pun keluar mencari antaku tersebut. Farouaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakifan ma'annas bi arrofa. Saya lihat Nabi Sallallahu Shallah hukuf bersama orang-orang selain orang-orang Quraisy, mereka hukufnya di arrofa. Maka aku berkata, fakultu, Hada min al hums, famasya nuha huna. Kata Jubir bin Mut'im, kenapa? Muhammad ini kok wukufnya di Padang Arafah. Bukankah dia termasuk orang Quraisy bahkan orang yang nasabnya paling tinggi dari orang Quraisy? Kenapa wukufnya di Padang Arafah tidak di Muzdalifah bersama kami? Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang tercela. Oleh kerana para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah dari penjagaan Allah terhadap Nabi sallallahu wasallam. Bahwasanya seorang dai, hendaknya dia berusaha menjaga akhlaknya berusaha menjaga jalan kehidupannya jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tercela yang kemudian tersebar di kalangan masyarakat karena masyarakat akan menjadikan ini dalih dan dalil untuk menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikenal melakukan hal yang tercela tidak pernah berzina tidak pernah minum khamr tidak pernah dengar mengikuti musik-musik yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam acara walimah-walimah mereka tidak pernah menyembah berhala bahkan tidak pernah dusta meskipun sedikit pun oleh kerana tadkala Nabi SAW akan menyampaikan wahyu, beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraish, tadkala itu beliau naik di Jabal Sofa. Beliau mengatakan, Ya Sobah, beliau berteriak agar orang-orang kafir Quraisy berkumpul, tadkala itu semua orang berkumpul. Seakan-akan ada suatu perkara yang sangat genting. Setelah orang-orang kafir Quraisy berkumpul seluruhnya, maka Nabi SAW berkata, Aro'aitum, in akhbartukum inna khaylan takhruju min safiha dal jabal. Aku untuk musaddiqiyah. Bagaimana menurut kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy? Wahai kaumku. Kalau aku kabarkan bahawasnya di belakang gunung ini, ada musuh yang akan menyerang kita, yang keluar akan menyerang kita. Apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka berkata, kalu dengan serempak mereka berkata, ma jarabna alaika kathibak. Wahai Muhammad, kami tidak pernah tahu engkau berdosa. karenanya Nabi dijuluki dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Tatkala Rasulullah SAW mengambil pengakuan mereka, persaksian mereka, bahawasanya Nabi tidak pernah berdusta, maka Nabi berkata, Fa ini Nabi rulakum bayna adabin syadid. Saya ingatkan kalian, yang sebelum datang siksaan yang pedih. Maka Nabi mulai berdakwah. Tatkala itu maka pamannya, Abu Lahab pun murka, kata pamannya, Ya Muhammad, Alihada jamak tana, karena hanya ingin berdakwah ini kau mengumpulkan kami seluruhnya, tabanlah kasa iral celaka engkau wahai Muhammad. Baman yang pertama kali menolak dakwah Nabi padahal sebelumnya mereka telah sepakat serempak mengatakan ma ja rabbna 'alaika kadhiba kau tidak pernah dusta Muhammad. Namun tatkala Rasulullah S.A.W. menyampaikan dakwah, mereka dustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbati yada abi lahabi wa tabb. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang dia berdakwah sambil berdakwah kemudian dia terjerumus dalam hal-hal yang terhinakan terjerumus dalam hal-hal yang haram ya tentunya hal ini akan menjatuhkan kualitas dakwah dia meskipun ilmunya banyak misalnya meskipun indah perkataannya tetapi tatkala praktik nyatanya terjerumus dalam hal-hal yang memalukan maka hal ini akan mengurangi kualitas dakwahnya dan masyarakat akan menjauh darinya oleh karena kita mengatakan seorang dai ya tanggung jawabnya berat masyarakat melihat dai dengan pandangan yang berbeda dia tidak memandang seperti seperti manusia yang lain tidak. Pandangannya bawasnya seorang dai adalah kudus, adalah teladan. Semua memandang dengan pandangan kagum. Oleh karenanya kalau sampai terjadi suatu yang salah padahal seorang dai juga manusia, terkadang masyarakat tidak bisa memberi uzur, terkadang masyarakat meninggalkannya gara-gara kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya seorang dai harus sadar akan hal ini. Dia menjaga, dia ya, menjaga sikapnya. Ya menjaga cara hidupnya, karena dia adalah teladan. Jangan sampai gara-gara sikapnya yang buruk, akhirnya masyarakat menjauh dari agama gara-gara dia. Maka dia akan mendapatkan dosa, orang-orang ya, menjauh dari agama, karena dia yang sebagai pembawa agama ternyata tidak berakhlak yang yang mulia. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara bentuk-bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu dan diangkat menjadi nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi tentunya telah ada berita-berita telah ada desus-desus dan isu-isu yang tersebar di jaziratil arab tatkala itu terutama di Mekah dan di kota Madinah ahlul kitab mereka tahu akan datang nabi yang terakhir dan Ini ter termaktub dalam buku-buku mereka termaktub dalam buku-buku mereka dan Allah telah mengabarkan alladzina ittabiuna ar-rasulann nabiyyal ummiyah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengikuti rasul yaitu seorang nabi yang ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil yang mereka mendapati nama nabi tersebut termaktub di Taurat dan di Injil jadi dulu nama nabi Muhammad itu ada di Taurat dan Injil hanya saja terjadi perubahan oleh kerana kalau kita lihat perkataan para ulama Di abad ke-8 Seperti perkataan Syekhul Islam Taimiyah, Perkataan Ibnu Kutaybah Dan juga seperti perkataan Ibnu Qayyim Rahimahullah ya, Dan beberapa ulama yang membantah Kaum Nasrani Mereka mengatakan kami dapati di sebagian Injil Ada nama Muhammad Namun kami lihat dalam nusho yang lain Tidak ada nama Muhammad Namun kalau sekarang kita buka Injil Injil tidak ada ya, Mungkin di abad ke-8 masih ada sisa-sisa Injil yang belum ter... Ada sebagian yang belum dirubah. Namun karena terjadi jidal perdebatan yang kuatat kala itu, Banyak ulama yang bantah. Ya banyak ulama yang bantah mereka. Saya beri syaitan islam yang dalam bukunya Al-Jawabu Sahih. Yang dicetak sekarang dalam 6 jilid. membantah mereka. Al-Jawabu Sahih al-Iman Baddala Dinal Masih. Kemudian juga Ibn Qayyim Rahimahullah. Ya, juga menulis bantahan terhadap mereka. Dan ulama-ulama yang lain. Al-Qurtubi, Ibn Qutayba dan yang lainnya. Dan mereka menyatakan kami dapati dalam sebagian nushah injil ada kalimat Muhammad. Akan sekarang, akan tapi sekarang kita tidak dapati perkataan tersebut. Rupanya mereka telah apa? Telah merubah dan terus akan dirubah injil tersebut. Jika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka maka mereka hapus. Padahal Allah mengatakan Alladhi ya jiduna humaktuban endahum fitawroti wal injil. Yang mereka mendapati nama Nabi termaktub dalam Taurat dan injil. Allah telah kabarkan juga perkataan Isa. Wa idqala Isa bin Maryam. Ya bani Israel, Inni Rasulullah ileikum, musdikal lima bayna yadinya min al-Taurat, wabushiran b Rasul ya'atim min ba'di s-mu Ahmad. Kata Nabi Isa kepada kaumnya, Aku beri kabar kembira kepada kalian tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya siapa? Ahmad. Dan kita tahu diantara nama-nama Nabi saw adalah Ahmad, Muhammad, Al-Haashir, ya, Nabiul Rahmah, banyak nama-nama Nabi saw. Di antaranya Ahmad. Ini berarti ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan dalam Injil namun telah dirubah oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladheena atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sungguhnya ahlul kitab ya, mereka itu mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengetahui anak-anak mereka. Coba kalau kita punya anak bagaimana kita tahu sifat-sifatnya? Kita tahu dengan detail dengan jelas bagaimana sifat anak-anak kita Allah menggambarkan bahwasannya ahlul kitab mengetahui sifat-sifat nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka karenanya banyak kaum ansar yang mereka masuk islam gara-gara sesumbarnya orang-orang Yahudi sebagaimana diluatkan oleh Ibn Hisham dengan sanad yang hasan kata Ibn Hisham rahimahullah ada sebagian orang-orang ansar yang berkata Inna mimma da'ana ilal Islam ma arhamatillahi wa hudah lama nasma'u min rijal yahud wa kunna ahl wa ashabu authan yang menyebabkan kami masuk Islam kata kaum Anshar sebagian kaum Anshar kami dahulu waktu di zaman jahiliyah kami sering mendengar orang-orang yahudi kami dahulu menyembah berhala ya. dan kami sering ribut sama orang-orang yahudi orang-orang yahudi kalau terjadi keributan dengan kami dan kami ya memerangi mereka atau mengalahkan mereka maka mereka selalu sesumber dan mereka berkata kepada kami innahu taqaraba zamanun nabi zamanu nabiy yub'atsu al'an naqtulukum ma'ahu qatala orang Yahudi selalu berkata wahai kaum Ansar, sebentar lagi akan diutus seorang nabi yang kami akan bersama nabi tersebut membunuh kalian. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah bersumpah dan mereka sudah menanti-nanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu bahwasanya nabi akan muncul di antara tempat hijrah nabi yaitu ada negeri yang situ banyak nakhlasnya, banyak kormanya dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah. Oleh karenanya jangan heran tatkala kita dapati banyak orang Yahudi tinggal di kota Madinah sebelum datangnya nabi. Karena mereka sudah tahu akan datang seorang nabi di kota ini. Karenanya mereka, sesungguh mereka mengatakan kepada kaum Ansar, kalian sekarang mengalahkan kami, namun satu saat sebentar lagi akan datang seorang Nabi, dan kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kalian. Tak kala datang Nabi SAW, dan ternyata bukan dari golongan Yahudi, dan kita tahu bahwasannya Yahudi adalah agama, agama spesial tidak boleh masuk dari selain Yahudi. Mereka menganggap selain Yahudi adalah orang-orang yang tidak ada nilainya, Sampai disebutkan oleh sebagian ulama mereka dalam protokolat mereka, mereka mengatakan bahawasanya, Orang-orang selain Yahudi, diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk berkhidmat melayani kita. Sebenarnya mereka seperti binatang. Hanya saja Allah menciptakan tubuh mereka seperti kita agar mudah melayani kita. Kalau seandainya mereka seperti anjing, babi kan susah melayani kita. Akhirnya Allah ciptakan mereka dalam bentuk kita, supaya mudah untuk melayani kita. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Tatkala ternyata Nabi diutus dari bangsa Arab, mereka tidak beriman. Begitu kaum Ansor mendengar ada Nabi yang datang, mereka mengatakan, ayo kita masuk Islam dulu sebelum orang Yahudi. Karena mereka selalu sumbar, kita akan bunuh kamu, kita akan bunuh kalian bersama seorang Nabi. Begitu datang Nabi Muhammad, mereka seluruhnya masuk, masuk Islam, Yahudi, kafir. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala maga'ahum ja kitabumin an dilahi musadqal lima ma'hum. Ma wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladheena mereka orang-orang Yahudi dahulu yastaftihuna 'ala alladheena kafaru mereka selalu ingin mengalahkan orang-orang kafir yaitu orang kaum Anshar sebelum masuk Islam berdoa kepada Allah agar ditolong kata Allah Subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullah 'alal kafirin tatkala datang nabi yang mereka kenal dalam kitab mereka kafaru bih maka mereka pun kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam falanatullahi alal kafirin dan laknat Allah kepada orang-orang yang yang kafir. Karenanya kalau kita lihat sejarah tentang berita kedatangan nabi telah diketahui oleh para pendeta, para ruhban kemudian para rahib dari Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana perkataan Ibn Ishaq, kedatangan nabi telah diketahui oleh banyak orang, akan muncul seorang nabi. Para pendeta tahu. Terus rahib-rahib Yahudi juga tahu. Dukun-dukun pun tahu. Kadang-kadang mereka mendengar berita dari setan-setan mereka. Mereka tahu akan datang Nabi akan muncul pada tahun ini Diketahui oleh oleh mereka Karenanya tatkala kita baca tentang sejarah Salman Al-Farisi Tatkala dia mencari kebenaran Maka dia bertemu dengan seorang pendeta Dan pendeta itu pun akhirnya meninggal dunia Sebelum meninggal dunia pendeta tersebut berwasiatkan Kepada Salman dia mengatakan Sudah tiba saatnya ada seorang Nabi yang muncul Yang membawa kebenaran dan tempat hijrahnya adalah suatu negeri yang di situ banyak korma. Maksudnya apa kota? Kota Madinah. Demikian juga Herakal. Tatkala bertemu dengan Abu Sofyan. Kemudian Herakal bertanya. Ya, Rajanya kaum Romawi. Dan Herakal bertanya-tanya tentang Nabi kepada Abu Sofyan. Bagaimana sifat-sifatnya dijelaskan oleh Abu Sofyan. Bagaimana pengikutnya kebanyakan orang-orang yang lemah. Bertambah atau berkurang semakin bertambah. Ditanya oleh Herakal dengan pertanyaan yang detail, bagaimana nasabnya? Nasabnya tinggi. Fa inna hu zuna sab orang yang nasabnya tinggi. Akhirnya Herakal mengatakan apa? Waku dekuntu alamu annu karich saya tahu bahwasannya Nabi ini telah keluar. Saya sudah tahu. Lam akun alzunu annu mingkum akan tapi saya tidak menyangka bahwasanya Nabi tersebut dari kalian bangsa Arab. Jadi Zaman keluarnya Nabi sudah diketahui oleh banyak orang dan diduga oleh orang Yahudi bahawa Nabi Nabi yang terakhir adalah dari mereka, ternyata Nabi terakhir adalah dari kaum Arab, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadis yang diterima Allah Subhanahu Wa ya, Taala, tatkala menjelang diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk berkholwat. Puncak-puncaknya kerusakan tatkala itu. Zina, minum khamar, kemudian menyembah berhala, tersebar tatkala itu. Dan Nabi SAW menjauhi hal, tidak suka dengan hal itu semua. Hari-hari sebelumnya Nabi bergaul dengan mereka. Berinteraksi dengan mereka. Tapi di akhir-akhir sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi, datang dalam dirinya kecintaan untuk ber berkhaluat, ingin bersendirian. Maka Nabi SAW pun pergi ke Gua Hira, kepada ke Gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW beribadah di sana Yatahannas beribadah Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat Dalam Sahih Al-Bukhari Merenungkan, berfikir Dan kalau kita lihat posisi Jabal Goa Hira Kalau kita ke Mekah kita lihat Kira-kira dinaiki butuh waktu setengah jam Kemudian mulut dari Goa Hira tersebut langsung ke arah Ka'bah. Jadi Nabi SAW tak kala bertapa atau berdiam di Goa Hira Dia melihat bagaimana kondisi masyarakatnya, sambil merenung melihat kerusakan yang mereka lakukan disebutkan dalam hadis dalam lafal hadis, yatahannath, beliau beribadah akan ada para ulama khilaf tentang ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan syariatnya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan syariatnya Nabi Musa, ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Isa ya. Allah Alam tidak dijelaskan dalam lafal yang sahih, dalam hadis yang sahih bagaimana beliau beribadah ada yang mengatakan beliau memberi makan kepada fakir miskin ya, Kerana beliau bawa bekal dari rumahnya dari istrinya Khadijah kemudian beliau bertapa beberapa hari di di Gua Hira karena ingin meninggalkan kerusakan yang terjadi di Kota Mekah tatkala itu. Kalau bisa bisawab. Al Imam Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan, tidak perlu kita bahas di, bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak berkaitan dengan tata cara ibadah kita. Karena itu dilakukan sebelum Nabi menjadi seorang nabi ya. Yang penting beliau berdoa, beribadah dengan apa yang diilhamkan ya, Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, sebahagian ulama mengambil faedah kalau seorang kemudian melihat kerusakan, maka perlu dia merenung, perlu dia berkhawatir. Kalau Nabi Shallallahu Wasallam dahulu sebelum menjadi nabi dengan bertapa, tentunya kita tidak mengikuti cara nabi lagi. Ya, jangan sampai, sampai jangan sampai seorang mengatakan saya ingin seperti Nabi bertapa dulu, karena kota sudah pada rusak, Jakarta rusak, Bandung rusak, maksiat di mana-mana. Ya sudah saya di tengah hutan bertapa, karena gunung tidak ada, <guruh> tidak ada goa, saya ke Anda tidak, tidak perlu seperti itu. Nabi setelah jadi Nabi tidak demikian. Para sahabat juga tidak ada yang melakukan seperti Nabi, karena mereka tahu itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sekarang kalau kita ingin berkholwat ada seperti sholat malam berdua, apa namanya, sendirian, bersendirian, merenungkan dosa-dosa kita, menangis oleh karenanya, di antara orang-orang yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, رَجُلًا ذَكَرَ khalian خَالِيًا فَفَالُّتْ عَيْنًا Seorang yang tak kalah, dia bersendirian, kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingat keagungan Allah, maka dia pun menangis. Ini orang yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Bukan menangis banyak orang. Zikir ramai-ramai, semuanya nangis, ikut nangis bareng-bareng. Tidak, dia sendirian. Tetkahlah sendirian, tidak ada yang lihat. Kemudian dia merenungkan dosa-dosanya. Dia merenungkan kaguan Allah Subhanahu Wa Taala. Fafal dhat aynah, maka dia pun menangis, mengalirkan dua air mata. Oleh karenanya, di antara hal yang mungkin terkadang sampai sebagian ulama mewasiatkan, sisihkan waktumu dalam sehari meskipun sedikit untuk merenung. Karena terkadang kita sibuk ya ikhwan. Sibuk dengan urusan dunia Sibuk Ibadah, sholat selesai Seakan-akan ada kewajiban yang di pundak kita, kita lepaskan Kita lanjutkan lagi dengan urusan dunia kita Dan terus rutinitas yang kita lakukan Terkadang kita lupa untuk merenung Bahkan seorang aja begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum Berzikir seakan-akan Harusnya ini berhungan Subhanallah Subhanallah, subhanallah Sekedar selesai hitungannya Segera selesai Butuh seorang merenung di tengah malam Meskipun 10 menit 15 menit merenung Kehugungan Allah merenungkan dosa-dosanya Apa yang dilakukan sekarang apa yang dikerjakan besok? Ini, ini butuh se seorang untuk mengingatkan dirinya sampai diwasiat oleh sebagian ulama agar menyisihkan waktu untuk perenungan. Ikhwani bilasan ya Allahumma. Saya katakan tadi bahwasanya, uh, adapun sekarang maka barang yang ingin berkholat, ingin merenung, maka dengan cara bertahajud dengan sholat malam. Di waktu-waktu yang sangat mulia, tak Allah turun ke langit dunia, Rasulullah SAW bersabd dalam hadis yang Sahih yang Zilurabuna ila samai dunia hina ya buka akhir mina leil. Allah Subhanahuwataala turun ke langit dunia tak tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul maka Allah berkata man yadooni faastajibu lahu. Siapa yang berdoa kepada Aku maka akan Aku kabulkan. Wa man yas aluni faautiyah. Siapa yang minta kepada Aku akan Aku berikan. "Man yastaghfiruni fa-aghfiralah. Barang siapa yang minta ampun kepada aku maka akan aku ampuni." Waktu yang sangat mulia tatkala orang semua sedang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu wan-nasu niyyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala di malam hari, tatkala orang semua sedang pulas tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Belajar untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari perhatian Allah. Allah sedang mencari hamba-hambanya tatkala itu. Mana hamba-hambanya yang rela mengalahkan rasa kantuknya demi untuk berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang berkorban melawan rasakan kantuknya yakinlah Allah akan berikan kelezatan iman sehingga jika dia meninggalkan solat malam dia akan sedih dia akan gelisah dia akan kehilangan kelezatan yang selama ini dia rasakan ini tidak mungkin hanya di, hanya mungkin dirasakan oleh orang-orang yang telah mencobanya ikhwani fillah saniyallahu hayyakum bagaimana proses nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh aisyah radhiyallahu taala di awal dari sahih al-bukhari aisyah radhiyallahu taala berkata awalama budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahyi arruya salihah fil nawm Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat, permulaan datangnya wahyu diawali dengan Rasulullah Sallam melihat mimpi yang baik. Mimpi apakah ini? Tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Para ulama menyebutkan tidak disebutkan apa jenis mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi melihat mimpi yang baik. Fakana la yar royan ilajat misla falaqisubahi dan tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mimpi. Kecuali mimpi tersebut sangat jelas, sebagaimana cahaya di waktu subuh hari. Jadi mimpi-nya tidak samar-samar, tapi jelas, terang benderang. Rasulullah SAW ingat betul mimpi tersebut. Sumpah Hobiba ilai hilkhala. Setelah beliau melihat mimpi-mimpi yang baik, Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah senang untuk bersendirian. Wakana yakhlobi gharhira. Rasulullah SAW berkhawat, ya, menyepi di gua hira, bersendirian di sana. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ عَلَّيَا لِيَا ذَوَةِ الْعَدَتِ Rasulullah Sallam beribadah tahannuth beribadah dalam goa tersebut itu beberapa hari sesuai dengan bekal yang beliau bawa ثُمَّ يَرْجِعِ الْخَدِيجَةِ jadi beliau membawa bekal menuju ke goa Hira kalau bekalnya habis beliau turun lagi ke rumah beliau ke rumah Isiti Khadijah mengambil bekal lagi kembali lagi ke goa tersebut Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghar hira. Sampai datanglah. Tibalah saatnya, datanglah kebenaran, datanglah Malaikat Jibril. tatkala Nabi SAW sedang di gua hira. Faja'ahu al-malak, maka datanglah Malaikat Jibril. Faqala ikraq. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Wahai Muhammad. Qala ma'a Nabi Qari. Kata Nabi SAW, saya tidak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun mengambilku kemudian memelukku Gota itu artinya memeluk atau mencekak yaitu bahasa seperti itu atau membuat nafas sesak ini dalam bahasa Arab namanya alghat menutupi entah bagaimana malaikat jibril intinya yang membuat menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah SAW merasa sesak dan sangat sulit Cuma arsalani kemudian Nabi sallallahu sallam kemudian Nabi sallallahu berkata malaikat jibril pun melepaskan aku Kemudian Malaikat Jibril berkata lagi, ikhra' bacalah. Kultu ma'an Nabi Qari' saya tidak bisa baca. Dan kata para ulama, kalimat ma'an Nabi Qari' saya tidak bisa baca, artinya saya sama sekali tidak bisa baca. Bagaimana saya mau baca? Sebagian ulama mengatakan bahawa dalam riwayat ibnu Ishaq, Malaikat membawa tulisan, Malaikat Jibril, bacalah. Kata Rasulullah, ma'an Nabi Qari' saya tidak bisa baca, artinya saya tidak bisa baca sama sekali bagaimana saya mau baca. Karena Nabi saw sebagaimana pernah kita jelaskan adalah Nabi al-Umey, Nabi yang tidak bisa baca. Sengaja Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca untuk menunjukkan bahawasanya Al-Quran merupakan mojizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Nabi saw adalah orang yang bisa baca dan tulis, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan itu adalah karangan Muhammad. Tetapi tadkala Rasulullah saw tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, ternyata ada Al-Quran. Bahkan yang menulis sekretaris Nabi saw mereka mengetahui Nabi bukanlah Al-Quran, bukanlah karangan Nabi. Tapi mu'jizat dari Allah. Karena keluar dari seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Karena tetap kalau Allah mengatakan ikhraq. Eh, malaikat mengatakan ikhraq, baca lah. Nabi dengan mudah menjawab, ma'an Nabi Qarik saya tidak bisa baca. Kemudian ditutupi lagi oleh malaikat Jibril. Sampai Rasulullah SAW sesak napasnya. Kemudian dilepaskan lagi dan dikatakan lagi ikhraq. Sampai tiga kali. Nabi mengatakan lagi, ma'an Nabi Qarik. Kemudian malaikat menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram maka diikutilah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam inilah ayat yang pertama kali turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam surat al 'alaq iqra bismi rabbika ladzi khalaq setelah itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata aisyah faraja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadu maka dia pun pulang ke khadijah dalam keadaan gemetar Ya. Dada beliau gemetar Pundak beliau gemetar ketakutan Melihat makhluk yang aneh Malaikat Jibril dan kera itu Fadakala ala Khadijah Binti radhiyallahu anha Maka dia pun menemui istrinya Khadijah Fakala zammiluni zammiluni Selimutila aku selimutila aku Fazzammaluhu hatta zaba'anurau Maka Khadijah pun mengambil selimut Kemudian memelukan selimut tersebut Kepada Nabi SAW Rasulullah SAW gemetar Sampai hilang rasa takut dari Nabi SAW Wahbarohal kabar. Kemudian Nabi menceritakan hal ini kepada Khadijah kepada istrinya. Kata Nabi, lakukanlah sesi ala nafsi. Dan ini, ya, diambil faedah oleh para ulama. Seorang yang tak kalah gemetar, tak kalah ketakutan hendaknya dia ceritakan kegelisahan dia kepada orang yang dia percayai, orang yang fiqah, yang amanah. Karena diantara obat menghilangkan kegelisahan adalah dengan mengungkapkan kegelisahan tersebut kepada sebagian orang. Sehingga seakan-akan beban kita ikut dipikul oleh orang lain. Adapun orang yang diam, Memendam kegelisahannya, Tidak dia curahkan sama sekali. Ini khawatirkan akhirnya jadi stres, Atau jadi aneh-aneh timbul perbuatannya. Oleh karenanya, Tidak mengapa kita menceritakan kegelisahan kita, Namun disyaratkan kepada orang yang amanah, Yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Bukan yang semakin memperberat urusan kita. Atau paling tidak, Sebelum kita ceritakan kepada orang lain, Kita keluh kesahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena nabi yaqub tatkala dikisahkan nabi yusuf ya dikatakan nabi yusuf telah dimakan oleh serigala dia mengatakan innama ashku ba'si wa huzni Allah aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kegelisahanku hanya kepada Allah subhanahu wa taala karena namanya kegelisahan dalam bahasa arab bas bas itu artinya ya penyiaran artinya orang yang punya kegelisahan ingin disiarkan ingin diungkapkan sulit untuk dipendam seorang tatkala mendapatkan kegelisahan hendaknya dia keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Oleh kan disebutkan dalam hadis, Karena nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr faza ila salat. Nabi sallallahu sallam kalau ada perkara yang menggelisahkan beliau langsung salat. Langsung tempat berkeluh kesah pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada salahnya kemudian kita mencari orang yang amanah untuk kita sampaikan keluh kesah kita. Nabi sallallahu sallam. menyampaikan hari ini kepada Khadijah, istri yang sangat beliau cintai. Karena ia mengatakan laqad khashitu ala nafsi. Saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Ada yang mengatakan Nabi takut gila karena melihat malaikat yang seperti itu makhluknya. Ada yang mengatakan Nabi takut sakit. Banyak perkara yang buat Nabi takut mengkhawatirkan dirinya setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Namun apa kata istri beliau yang sangat beliau cintai Khadijah, seorang istri yang sangat cerdas. Khadijah mengatakan, 'Kalla, wallohi ma'yu khizikalahu abada'. Kata Khadijah sekali-sekali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan. Menghinakan engkau selamanya, wahai suamiku Innaka latasilur rahim Engkau senantiasa menyambung salatu rahmi Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum Dan engkau selalu membantu Orang yang belum mandiri Engkau bantu, engkau kerja Hasilnya kau berikan kepada orang tersebut Engkau membantu orang yang tidak punya Wa taqrir zhaif Dan engkau senantiasa memuliakan tamu Wa tu'inu awlanawa ibil haq Dan engkau senantiasa Membantu orang yang terkena musibah Bertasdukul hadis engkau selalu jujur berkata. Kata Khadijah, orang yang seperti engkau yang memiliki sifat-sifat seperti ini tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bahwasanya seorang yang mulia kepada orang lain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena mencari pujian, maka Allah tidak akan menghinakannya. Meskipun dia berkorban mengeluarkan sebagian uangnya, sebagian hartanya, sebagian waktunya, Allah tidak akan menghinakannya. Allah tidak akan menyanyiakannya, Allah tidak akan melupakannya. Dan inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang menjadi dai dia harus memiliki sifat seperti ini. Mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat perhatian dengan orang lain. Ini sifat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal di kalangan kafir Quraish. Sifat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui oleh istrinya. Bahasnya sang suami senantiasa jujur, nyambung silaturahmi, membantu orang yang sulit, membantu orang yang tidak tidak bisa mandiri, memuliakan tamu. Ini sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita dapati di sebagian orang Sangat pelit apalagi di zaman sekarang ini Setelah sulit mencari nafkah Pelitnya luar biasa Jangankan pelit dengan harta Waktunya pun dia pelit Kalau diminta tolong sok sibuk, padahal enggak sibuk Padahal Facebookan banyak waktu Main game banyak waktunya Lihat internet banyak waktunya Diminta tolong sebentar waktunya Sibuk Bahkan waktu pun dia pelit Bahkan doa saja pelit tidak mau doakan saudara-saudaranya. Kata dia ngapain? Saya saja doa untuk saya saja tidak dikabulkan. Ngapain saya doa kepada buat saudara-saudara saya? Doa saja pelit. Ini bagaimana kita memikirkan orang lain? Padahal doa tidak bayar, tidak bayar saja pelit. Apalagi harus bayar. Bersama Iqbal Firasani Allahumma lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama juga diantaranya Imam Nawawi Rahimahullah menyebutkan dari pujian Khadijah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahawasanya boleh seorang memuji orang lain. Asalnya memuji itu tidak bagus. Karena tatkala seorang memuji orang lain bisa menimbulkan riak. Seorang yang tadinya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk bagaimana dia ibadahnya murni karena Allah, tiba-tiba dipuji oleh orang lain, kamu memang hebat. Kamu memang Masya Allah, tidak ada orang seperti kamu. Gara-gara pujian tersebut dia jadi riak. Jadi makan puji. Atau dia menjadi ujub, dia bangga dengan amalannya. Ini perkara-perkara yang merupakan syirik kecil yang bisa menggugurkan amalan seorang gara-gara dipuji. Apalagi ada sebagian orang yang memang suka muji, Kena cari muka menjilat suka muji. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Izharu aitul mulmadhain, fahzu ala ujuhi muturab." Kalau kamu lihat ada seorang tukang muji-muji, maka ambil pasir lemparkan ke wajahnya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karanya, Ikhwan, kalau ada yang muji-muji antum, bilang sebentar. Mau ke mana? Mau cari pasir. <laughs> Buat apa? Buat melempar wajahmu. Jangan kau puji saya. kasihan. saya ini miskin. Amalan saya sedikit. Sudah sedikit riak lagi gara-gara kamu. Sudah saya enggak usah dipuji. Saya lebih tahu diri saya daripada kamu. Apalagi seorang tahu orang ini suka dipuji. Ada seorang tahu ustadnya makan puji. Sering dia tanya, bagaimana dakwah saya? Bagus enggak kemarin ceramah saya? sedang dipuji bagaimana yang hadir kemarin bukankah yang hadir banyak sekali kan bagus berarti ini muji diri sendiri nunggu-nunggu orang tidak ada yang muji dia muji diri sendiri kalau kita tahu ustaz kita makan puji jangan kita puji dia kalau kita puji dia berarti kita semakin mencelakakan dia ini tidak benar seperti ini ini disebutkan oleh para ulama akan tapi boleh seorang dipuji tetkala dia daun lagi rendah lagi malas kita puji untuk mengembalikan kepercayaan diri dia agar dia tidak kemudian terbawa oleh syaitan, sehingga tidak mau berdakwah misalnya, tidak mau bekerja misalnya, tidak mau berkreasi misalnya. Seperti Khadijah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku dan ini ala nafsi. saya khawatir sesuatu menimpa diri saya." Maka Khadijah mengatakan, "Kalla fa wallahi La yukhlikallahu abada, tidak mungkin wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan engkau. Engkau selalu menjamu silaturahmi." Dipuji oleh Khadijah. Kita pun demikian kalau lihat ada seorang kemudian Misalnya malas Merasa tidak pede Kita bilang kamu itu pinter Kamu itu cerdas Cuma kamu malas Kamu bisa berkeriasi Lihat kemampuanmu Kita ingatkan kemampuan dia Ini dibolehkan dalam kondisi seorang Jadi lagi-lagi down Kemudian kita lanjutkan Ikhwanifillah Zaniyallahu Iyakum Fantolakabihi Khadijah Khadijah pun membawa Nabi SAW Hatta atat bihi warakata Bina Naufal Bin Asad bin Abdul Uzzah ibnu ammi khadijah maka khadijah membawa nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan jiwa suaminya jadi khadijah ini wanita cerdas selain dia menenangkan hati suaminya dia juga membawa kepada orang yang alim yaitu kepada waraka bin Naufal. yang merupakan sepupu khadijah radhiyallahu taala anha wa kanaa mraan tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubu al kitaba al ibrani fa yaktubu min al injil bil ibraniyah masyaallah an yaktub dan Warqah ini di zaman jahiliyah masuk Kristen. Dia beragama Nasrani. Tetapi dia tidak beribadah kepada berhala berhalat Dan dia bisa bahasa Ibrani. Oleh karena dia menulis Injil dengan bahasa Ibrania. Wa kana shaykhan kabiran qata'ami. Dan beliau adalah seorang yang sudah tua yang sudah buta. Warqah sudah buta. Fa qalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Warqah, "Ya bin ammi, wahai sepupuku. Isma' min ibni akhik, dengarlah dari anak saudaramu yaitu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu warakah. maka Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, madza Apa yang kau lihat wahai saudaraku? Putra saudaraku. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Waraqah, Waraqah bin Nawfal tentang apa yang dia lihat malaikat Jibril datang kemudian menyuruh mengatakan "Iqra". Maka Waraqah berkata setelah mendengar cerita tentang malaikat Jibril, Waraqah berkata, "Hadzan namus." alladhi nazala allahu alladhi nazala allahu ala Musa. ini adalah namus namus artinya yang miliki bawa rahasia yang telah Allah turunkan kepada nabi Musa alaihissalam. salam dia mengatakan inilah malaikat jibril yang pernah turun yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi Musa setelah itu apa waraqah berkata ya laitani fiha jadz'an la ya laitani aku hayyan idh yukhrijuka kaumuka. seandainya saya masih muda, masih segar, kata Waraka. Seandainya saya masih hidup, tatkala kaummu akan mengusir engkau. Nabi Muhammad kaget, tatkala itu. Kenapa mereka mau mengusir saya? Saya ini orang baik, dikenal oleh mereka. Orang jujur, orang yang baik, budi pekerti halus, sering bantu banyak orang. Terkenal dengan sopan santun, beradat, beradab yang mulia. Kata Nabi SAW, heran mendengar perkataan Waraka, bahasanya saya akan dikeluarkan. Kata Nabi, Amu apakah mereka akan mengusirku wahai waraqah qala na'am kata waraqah iya kau akan diusir lam ya'ti rajulun qad bi mithli ma ji'ta bihi tidak seorang pun yang datang sebagaimana yang kau bawa membawa yang kau bawa risalah dari Allah kecuali akan dimusuhi when you drikuni yaumuka ansuruka nashran mu'azzaran seandainya saya masih hidup dan kau diusir wahai Muhammad saya akan menolongmu dengan sekuat tenaga kata waraqah akan tapi kemudian Warraq bin Nawfal pun meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Ikhwani fillah Para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi nabi tatkala umur beliau 40 tahun. 40 tahun adalah umur yang sempurna. Ya, kalau 30 tahun mungkin masih terlalu muda. Orang tatkala sudah umur 40 tahun lebih bijak. Dia sudah melewati banyak pengalaman namun tidak terlalu tua. Kalau 50 tahun sudah ketuaan. Jadi umur yang sangat pas adalah 40 40 tahun. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi menjadi seorang nabi. Dan di sini kita tahu ihwani fillah sanallahu iyakum bawaasannya. Kenabian kenabian bukanlah suatu yang bisa diusahakan. Tapi kenabian adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang menyangka kita pun bisa menjadi nabi. Dengan bertapa, mensucikan diri kita, nanti akhirnya kita dapat datangi wahyu menjadi nabi. Dan ini pendapat yang di, dikuatkan oleh Ibn Sina. Ibn Sina yang terkenal di kalangan kita, ini memiliki pendapat-pendapat yang aneh. Oleh karenanya, mohon maaf, dia dikafirkan oleh Alimam Maghuzali. Kenapa Ibn Sina memiliki pendapat yang aneh? Di antaranya dia mengatakan, kidamil alam. Kata dia alam semesta ini, dari zaman Azali, tidak diciptakan. Ini pendapat aneh Ibn Sina. Di antaranya pendapatnya dalam sifat ilmu kata dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu tetapi Allah tidak memiliki tidak mengetahui secara detail. Allah hanya tahu secara global ilmu seseorang. Jadi saya juga sudah baca langsung buku beliau tentang masalah ini. Kemudian juga di antara pendapat beliau bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasadnya. Dia mengingkari ada kebangkitan jasad dari kuburan. Di antara pendapat beliau Ibn Sina bahwasanya kenabian bisa diraih dengan usaha. Ini juga merupakan kekufuran. Dia terpengaruh dengan falasifah. Jadi Ibn Sina adalah ahli filsafat, failusuf muslim. Yang dia terpengaruh dengan aflaton dan yang lain-lainnya. Karenanya sebagian orang mengambil pendapat Ibn Sina ini, dan mengembangkannya. Sehingga mereka mengatakan bahawasanya, ya, dengan seorang mensucikan dirinya, dia bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga timbulah dari pemahaman sebagian sufi yang ekstrim, mereka menyatakan bahawasanya, wali lebih hebat daripada Nabi Karena wali juga bisa mensucikan dirinya. Dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu SWT. Bahkan mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad melewati Jibril, kalau kami langsung dari Allah Subhanahu SWT. Sampai di antara syair mereka, mereka mengatakan, Maqamun nubu'wati fi berzakhin. Fuwaikur rasul wa dunal wali. Kata mereka, kedudukan kenabian adalah di tengah-tengah. Di atas kerasulan dan di bawah wali. Jadi wali, nabi baru rasul. Ini kebalik. Harusnya rasul dulu di paling tinggi, kemudian nabi baru apa? wali karena wali pengikut para nabi. Gara-gara keyakinan seperti ini timbullah keyakinan sebagian orang mereka mengatakan haddatsani rabbi Allah telah memberi wahyu kepadamu. Di mana? Padahal sudah tidak turun malaikat apa? Malaikat Jibril. Ini dari keyakinan yang berangkat dari pemikiran Ibnu Sina. Terlalu banyak yang menjelaskan bahwasanya kenabian bukanlah usaha yang diperoleh. Kenabian semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibn Sina mengatakan harus persiapan diri supaya jadi seorang Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW bertapa di goa, mensucikan dirinya, bertapa sehingga dia menjadi Nabi. Dia bilang tidak. Tidak perlu persiapan. Allah berikan kenabian kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi Yusuf AS diangkat menjadi Nabi tidak perlu bertapa. Nabi-Nabi yang lain tidak perlu bertapa. Nah, hanya kebetulan Allah SWT menjadikan posisi Nabi suka untuk berkhaluat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya rasul adalah pilihan. Kerosulan adalah pilihan bukan usaha. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Allah yang miliki malaikat memilih malaikat-malaikat menjadi para rasul utusan Allah dan juga dari manusia Allah utus memilih sebagai para rasul. Innallaha astafa Adama wa Nuhah wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah yang telah milih Adam, telah milih Nuh telah memilih keluarga Ali Ibrahim, keluarga Ali Imran sebagai para para nabi. Terlalu banyak dalil bahwasanya kenabian bukanlah sesuatu yang diusahakan. Oleh karena jangan sampai terpikirkan sekarang seorang ini jadi nabi. Dan pikiran seperti ini masih ada. Kalau mau jadi nabi, bertapa sampai akhirnya jadi suci, kemudian turun wahyu, jadi orang gila ya. Bukan jadi nabi. Ikhwani filah saniyallahu wa iyyakum. Ingat perkataan Warakah bin Naufal Tadkala mengatakan Tidak ada seorang pun Yang datang dengan apa yang kau bawa Kecuali Audi Kecuali akan dimusuhi Oleh karenanya kita ingat Seorang yang menjadi seorang da'i Pasti dimusuhi Kenapa demikian? Karena seorang da'i Dia pasti menghalangi antara manusia Dengan syahwat mereka Manusia senangnya hura-hura manusia senangnya minum khamar, manusia senangnya berzina, manusia senangnya syirik, manusia senangnya kedukun, datang seorang da'i kemudian menghalangi mereka dari syahwat manusia. Bagaimana dia tidak di, dimusuhi. Dan ini pasti, kepastian. Tidak mungkin seorang da'i tidak dimusuhi. Oleh Nabi Tidak ada seorang da'i tidak dimusuhi, da'i tidak beresin. Dia mengikuti selera, selera masyarakat. Masyarakat mau gini, silakan. Sampai seorang da'i sebelum dia ceramah, seorang wanita joget lagu dangdut dulu, baru kemudian dia ceramah. Dia tidak ingkari. Ini terjadi di tanah air kita. Bahkan da'i bikin paket. Ngepaket berapa juta, enam juta dengan seorang penyanyi dangdut. Jadi setelah nyanyi dangdut baru ceramah. Ini bagaimana ini subhanallah? Tidak dia ingkari. Kenapa masyarakat suka dengan dangdutan cewek, joget-joget, dia suka. Mereka suka. Kalau saya ingkari, repot nanti. Nah, da'i sebenarnya tidak benar. Oh, da'i yang benar, pasti dimusuhi. Dan ini sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jinn demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan manusia dan jin dari kalangan jin dan manusia yuhibbu ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qauli mereka saling ya membisik-bisik di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menyesatkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang mujrimin. Wakafa birabbika hadi wa nasira dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai memberi petunjuk dan sebagai penolong. Oleh karenanya, ya, Orang yang berdakwah pasti di dimusuhi. Allah berfirman wala asri innal insana lafi khusril illal ladzina amanu wa amilush shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa seluruh manusia merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil hak saling nasihat-nasihat, berdakwah. Tatkala dia berdakwah, dia pasti dimusuhi. Kemudian watawasau bersober dan dia saling menasihati dalam kesabaran. Karena setiap orang yang berdakwah pasti akan dimusuhi. Demikianlah para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian kita hari ini, Biasa kita akan lanjutkan tetap mengenai sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Allah Taala alam bissawab. Ada yang bertanya? S sini. Ya, yes. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Uh, ini suaranya, suaranya terdengar di radio dakta saat ya, Ustadz Firanda. Maafkan. Ini saya baru dengar Menatap tapi Ustadz, saya dapat, dapat jadwal dari teman yang di sini di, artinya ada Ustadz Firanda, nah saya cari-cari, alhamdulillah ketemu. Yang saya ingin saya tanyakan, yang pertama uh, tentang hadis uh, Rasulullah. Dengan malaikat Jibril yang duduk itu, Zat. Uh, nah itu kan diterangkan uh, pemahua iman, mahua Islam dan ihsan. Lalu saya pernah dengar ceramah uh, bahwa Islam itu proses iman itu apa namanya uh, inputnya, lalu ihsan itu outputnya. Nah itu bagaimana, Zat? Lalu dari urutan hadis itu, mungkin kalau di Jakarta tuh ada yang dengar, ada yang 165, 651, 561, apakah itu berhubungan dengan hadis itu? Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Saya Sofian dari Jakarta. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, khair, Pak Sofian atas pertanyaan yang baik. Pertanyaannya bagus, sebagian orang mengatakan dalam hadis Jibril disebutkan, Setelah Jibril datang, dalam berbentuk manusia Kulin mengatakan Ya Muhammad akhbirni anil Islam Wahai Muhammad Kabarkanlah kepada kau Islam Maka Nabi menjawab Antas syahidu Allah an ilaha ilallah Wa anna Muhammad dan Rasulullah Engkau bersaksi bahwasanya Tidak ada sembah disembah Kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah Wa tuqimus sholah Engkau tegakkan sholat Dan kau bayar zakat Dan kau puasa di bulan Ramadhan Dan engkau melaksanakan ibadah haji Ini amalan Itu tentang arti apa Islam Wa akhbirni anil iman Kabarkanlah kepada kau iman Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al iman antu min billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'min bil qadri khairi wa syarihi. Adapun iman yaitu engkau beriman kepada Allah, rasulnya, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Wa antu min bill ihsan, kabarkan tentang ihsan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ant ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah dan jika Hal itu tidak bisa kau lakukan, yakinlah bahwasannya Allah melihat engkau. Ini tafsiran yang benar tentang Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, kalau Islam disebutkan sendirian, maka dia mencakup keimanan dan keihsan. Tapi kalau tak kala digandingkan dengan keimanan, maka Islam berkaitan dengan ibadah-ibadah yang zahir, adapun iman berkaitan dengan ibadah-ibadah yang batin. Masalah keimanan, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada takdir, ini masalah hati. Oleh okay, kerana aneh kalau seorang mengatakan Islam adalah apa tadi proses. Kemudian iman adalah input. Kemudian outputnya apa? Ihsan. Kapan outputnya? Oh, sedangkan output adalah kita bekerja solat. Itu adalah tafsiran dari Islam tadi kita sebutkan. Nabi SAW al-Islam. Islam adalah engkau solat, engkau bayar zakat, engkau puasa. Itu output sejak awal. Ya, bagaimana dikatakan proses kalau gitu proses kapan dikerjakannya. dikerjagannya? Maka seorang terkadang tak kalah menyampaikan ceramah, terkadang ingin menyampaikan bahasa-bahasa yang canggih, bahasa-bahasa yang keren, tapi tidak sesuai dengan syariat seperti tadi Islam proses iman input kemudian ihsan outputnya nggak benar. Terus kau outputnya gimana? Outputnya ihsan nggak benar. Kita sejak awal Islam kita sudah ada output sudah sudah apa namanya beramal soleh, sudah beramal soleh. Sambil beramal soleh kita berusaha meningkatkan amal soleh kita sampai pada derajat ihsan. Oleh kerana tafsiran demikian tidaklah tidaklah pas ya. Kita berusaha menafsirkan hadis Nabi SAW dengan perkataan para ulama. Dan Alhamdulillah perkataan para ulama telah ya tertulis dalam buku-buku. Barang siapa ingin mengatakan tentang tafsir hadis ini silakan baca buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Karangan El-Imam Menawai Rahimahullah. Karena hadis ini adalah hadis dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam sahih Muslim hadis sini termaktub tentang datangnya Malaikat Jibril, yang menyerupai manusia. Ada lagi yang bertanya, Kenapa orang-orang Yahudi mengingkari isi kitabnya, Taurat, akan kenabian Rasulullah SAW, dan tidak beriman kepada Rasulullah. Tadi jelas bahwasannya, orang Yahudi merasa, mereka adalah, suku yang dipilih oleh Allah SWT. Sehingga kalau ada Nabi dari selain Yahudi, ini tidak benar. Allah salah SAW. Oleh karenanya, Tuhan mereka, Allahnya mereka itu Tuhan apa? Tuhan fanatik suku, sehingga mereka menyalahkan. Kalau antum melihat Taurat banyak banyak Taurat itu isinya kerusakan. Orang Yahudi tatkala ingin melegalisasi kekafiran ke, ke, ke mereka dan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka rubah Taurat antum dapati dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka menghina Allah dan bagaimana mereka menghina para nabi? Mereka mengatakan sebagian nabi berzina seperti nabi Nuh alaihi Tak kalah selamat atau nabi Lut kalau tidak salah mabuk kalau nabi Lut mabuk Kau berzina dengan anaknya nabi Nuh juga mabuk nabi Musa pernah ngerjain seorang ya pokoknya Israel pernah bergulat dengan Allah Allah kalah subhanallah <guluh> karena Israel ini nenek moyangnya Yahudi seluruh Yahudi sama dengan Israel keturunan Yabi ya Nabi Yakub nabi Yakub itu Israel seluruh Yahudi itu keturunan Nabi Yakub sehingga mereka mengatakan pernah bergulat dengan Allah Allah kalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah cari Nabi Adam di surga. Ya Adam di mana kau? Adam sembunyi subhanallah. Kok nekatnya Adam sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gobloknya mereka seperti itu. Bagaimana tidak? Mereka hobi mereka membunuh para nabi wa qatluhumul anbiya. Hobinya orang Yahudi bunuh nabi. Kalau mereka bunuh orang-orang di Palestina wajar saja. Nabi saja mereka bunuh apalagi antum-antum ini. Pakai Quran yang dilaosan oleh mereka telah tahrif, yuharifunat Taurat. Mereka merubah Taurat sehingga mereka dengan merubah Taurat menggambarkan bagaimana bejatnya para nabi. Tetakala mereka bejat juga tidak jadi masalah. Oh, nabi kita saja bejat, apalagi kita nggak jadi masalah. Inilah kerusakan orang Dan Mereka menolak Nabi Sallallahu Sallam kerana tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan ternyata Nabi Muhammad dari bangsa Arab dan mereka tidak suka dengan hal itu. Sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi atau Rasul, apakah beliau pernah melakukan haji bersama orang Quraisy? Allah Alam Bishab dari hadis yang tadi Jubair bin Mutem dalam Sahih Bukhari, ya bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhaji dan kaum Quraisy memang mereka juga berhaji dan mereka juga bertalbiyah labaik Allahumma labaik, labaiklah syari la kalakalabai. Ini talbiyah mereka dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi mendengar talbiyahnya orang musyrikin mereka berkata ya Allah kami penuhi panggilan-Mu ya Allah tidak ada syarikat bagi Engkau ya Allah kata Nabi cukup jangan ditambah tapi mereka tambah talbiyah mereka kata mereka illa syarikan huwalak, huwa lak tamliku wa mamalak kecuali syarikat yang kau izinkan ya Allah syirik yang kau izinkan <laughs> yang kau kuasai mereka dan mereka tidak menguasai apa-apa oleh karenanya dari lahir dari hadis Jubair bin Mut'im Nabi s.a.w. juga melaksanakan Haji hukuf di Arafah sebelum beliau diangkat menjadi seorang seorang nabi. Tapi kalau nabi solosalam berhaji dengan haji Islam cuma sekali, yaitu haji wada. Haji wada. Ya. Sebelum Islam berapa kali haji? Wallah alam bismillah tidak ada. Dia tidak tahu. Ada lagi yang bertanya. Silakan kalau ada yang yang bertanya, silakan. Senar-senarin. Ya. Nirm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Munir. Tolong ustaz jelaskan bagaimana tentang orang yang mengatakan bahawa semua agama itu benar selain Islam pun sama seperti itu. Jazakumullahi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang menyatakan demikian bahawa seluruh agama adalah sama yang dikenal dengan para hadirin para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala pemikiran yang sangat berbahaya dan sangat merupakan kekufuran dan kesesatan. Tatkala seorang mengatakan bahawa seluruh agama sama yang dikenal di, dengan di daerah negara kita dengan namanya pluralisme. Pluralisme menganggap seluruh agama sama. Dan ini merupakan kekufuran. Ya, merupakan kekufuran bagaimana boleh disamakan antara Tauhid dengan kesyirikan. Agama yang hanya menyembah kepada Rabbul Alamin disamakan dengan agama yang menyembah kepada makhluk. ya. Apalagi yang jadi masalah bukan hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani. Bahkan sebagian mereka menyamakan seluruh agama. Hindu, Buddha, seluruh keyakinan. Sebagian mereka mengatakan bahwasannya agama ini hanyalah sarana untuk mencapai akhlak yang mulia. Kalau orang akhlak mulia dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Buddha, dengan Hindu sudah mencapai akhlak mulia, tidak jadi masalah. Karena tujuannya adalah akhlak yang mulia. Kita bilang tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kesyirikan. Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani bukan karena akhlaknya yang buruk. Bukan. Tapi karena keyakinan yang salah. وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ سَمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَكُ الْأَرْضُ وَتَنْش Watanshakul arzul, watahirul jibalul hadda. An da'ulil rahmani walada, wa ma yambagli rahmani. Ayyatkhida walada. Mereka orang, orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, sungguh kalian telah datang dengan kalimat yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung hancur. Tatkala kalian mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan, la kau ada kafir alladina qaulu Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa orang-orang ya. musyrikin ya. dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah bukan bukan bukan karena mencela orang Nasrani suka membunuh orang enggak tetapi karena keyakinan kesyirikan mereka itulah Allah mengkafirkan mereka lantas datang seorang kemudian menyatakan seluruh agama sama inilah kehinaan kalau seluruh agama sama buat apa? Ini adalah orang yang menghancurkan Islam dari awal. Buat apa dal Quran? Buang aja al Quran itu. Kalau semua agama sama, buat apa Allah mutus Nabi saw. Buat apa? Nabi saw mengatakan, Laukana Musahayyan mawasi wilayah tabi'ani. Kalau Musa masih hidup, dia pasti ikut saya, kata Nabi saw. Mamin Yahudi, mamin ma, ma, ma, ma, ma uh, ma Yahudiyan, uh, ma, uh, kata Nabi saw. Tidak ada seorang Yahudi pun Nasrani, mayas maubi Yahudi yang kan atau Nasraniyan, thummalayu minubi illa kanamin ahlinar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang saya, kemudian tidak beriman kepada saya kecuali dia masuk dalam neraka, jahanam. Oleh karenanya di antara hal-hal yang bisa membatalkan syahadat adalah para ulama mengatakan meragukan kekafiran orang-orang yang kafir. Ini meragukan saja. Allah mengatakan kafir dia bilang tidak. Allah mengatakan di neraka jalan, kata dia surga. Ini bagaimana? Padahal orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak mahu disamakan dengan mereka. Orang Yahudi mana mahu? dibilang kita temannya dia masuk surga di, di masuk sama-sama surga. Orang Yahudi tidak mahu. Kita goblok-gobloknya mengatakan mereka masuk surga tetangga kita. Memang mereka saja tidak mahu? Oleh kerana ini aneh. Yang sangat dianehkan, diserukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai orang beragama, kiai, ini yang sangat menyedihkan. Betapa banyak orang-orang yang tersesat gara-gara mereka ini. Alquran, filosofi Allahumma ya kum. Ini yang sangat menyedihkan. Justru pemikiran seperti ini, liberalisme, pluralisme, justru tersebar di universitas-universitas Islam negara. Ini yang kita yang sangat sedihkan. Bukan tersebar di pondok-pondok yang miskin, yang bangunannya murahan, yang kursinya pecah-pecah. Tidak, di bangunan mewah. Yang ngajar doktor-doktor, profesor-profesor lulusan dari negeri-negeri kafir. Itulah yang menyebarkan tentang pemikiran pluralisme. Wa'li'adhu kita selamatkan diri kita, selamatkan saudara-saudara kita. Kembali kepada ajaran yang lurus bahwasanya Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sungguhnya satu-satu agama yang dirudai oleh Allah adalah Islam. وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلْ يَعْمِنْ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَوْسِرِينَ Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Ini di akhirat termasuk orang-orang yang merugi dalam neraka jahannam. Ada lagi yang bertanya? <tuh> Kalau tidak ada, insyaAllah sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok akan kita... Masih ada? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Nama saya Abdul Rahman dari Lombok e, Ustaz, kami mohon penjelasan e, Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia khususnya Banyak masih kelihatan praktek-praktek Yang apa pendapat e, Ustaz Masalah e, Mawlidur Rasul Atau Mawlidur Rasul Perayaan Mawlidur Rasul Dan e, Kegiatan keadaan keselamatan, Kesel, selamatan itu uh, Mohon penjelasannya Dan yang kedua Siapa nama asli daripada Abu Lahab atau Abu Jahal? Itu. Terima kasih uh, Abu Lahab namanya Abdul Uzzah ya. Abu Lahab namanya Abdul Uzzah Oleh kerana Allah mengatakan dalam Al-Quran Tabbat yada Abi Lahab Celaka kedua tangan Abu Lahab Karena Abdul Uzzah itu nama yang mengandung kesyirikan Hambanya Al-Uzza. Oleh kerana, Allah subhanahu wa'ala, diantara perkataan ulama, diantaranya hikmah, kenapa Allah tidak menyebutkan namanya, Abu Lahab dalam Al-Quran. Karena nama tersebut mengandung kesyirikan, hambanya Al-Uzza. Hambanya Tuhan Uzza, berhala Uzza. Oleh kerana Allah menyebutkan dengan, uh, laku, dengan uh, kunyahnya Abu Lahab. Tabba tiada Abi Lahab. Adapun Abu Jahal, saya lupa namanya kalau tidak salah, Amr atau Umar. Am Amr atau Umar ya, saya lupa. Ya. Karena Nabi s.a.w. disebutkan pernah, Berdoa ya Allah masukkanlah salah satu dari dua Umar ini dalam pernyataan masuk adalah Umar bin Al Khattab bukan bukan A -A -A Abu Jahal. Allah Alam. Nai masalah perayaan perayaan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang dan uh, saya rasa waktu tidak cukup ya karena perlu penjelasan panjang lebar ya tentang masalah ini. Mudah-mudahan kalau besok masih ada kita sisihkan waktu untuk menjelaskan masalah ini. Allah Alam Bismillah. Ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada sampai di sini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala semagaimana mempermudahkan kita untuk bertemu di Masjid Nabawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menemukan kita di surganya kelak dengan penuh kenikmatan yang abadi. Dan di dalam rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.